Allah subhanahu wa ta'ala je onoga koji bude volio svoga brata radi njega Allah subhanahu wa ta'ala učinit na njegovom stepenu Ako je brat koga voliš bolji od tebe, ne možeš da činiš dijela Nisi sa imanom kao on, budeš li ga iskreno volio radi Allah subhanahu wa ta'ala Bit na njegovom stepenu Poznat vam je dobro hadis kod Mamo Bukhari, muslimom, tafakun ali, da je došao čovjek Allahovom poslaniku alihi salatu sam i pitao ga za su sudnji dan. Kada će nastupiti? Da ga obavijesti o trenutku nastupa sudnjeg dana. Pa kaže šta si ti spremio za sudnji dan. Ne pitaj kada će nastupiti. Pripremaš li se ti? S čime se pripremaš? Pa je čovjek spomenuo da nema mnogo namaza, nema mnogo posta, ali voli Allaha i njegovog poslanika. Pa je rekao ti ćeš biti s onim koga voliš. Ti ćeš biti s onim koga voliš. Pa je dakle bitno da čovjek gaji tu ljubav i dokazuje je svakodnevno da voli Allaha, voli Allahov poslanika, voli ashaabe, tabine, oni koji su daleko, daleko bili znak nas. Ako ne možemo ih dostignuti u dijelima, ako ih ne možemo dostignuti u imanu, onda pokušajmo da ih iskreno volimo. Pa ne bili smo, ako Bog da sutra bili, na njihovom stepenu s njima.